Їх разом, хоча батьки Фіони були категорично проти. Вони чомусь вважали, що саме Лара була винна у смерті їхньої доньки. «Якби не дикі фантазії вашої Лари, Фіона була б досі жива!» Кричала Фіонина мама на похоронах до Лариних батьків. А ті стояли, згорблені, старі. Сиві, в зморшках, і скляними очима дивилися на труну, де лежала їхня кучерява Лара. Вони нічого не сказали. Лара була в них пізня і єдина дитина, яку вони чекали 20 років. І тепер вони не розуміли, що вони зробили не так. Чому їхня дівчинка пішла від них? «Ви її неправильно виховували!» продовжувала викрикувати на холодному осінньому дощовому похороні Фіонина мама. «Ви читали їй якісь дурні містичні книги. Ви надихали її на якісь ідіотські фантазії. Ви, ви, ви злочинці!» Ларині батьки, сиві і непорушні, знай, дивилися на свою доньку у труні». Вони нічого не розуміли. Дві труни стояли поруч на розмоклій від осіннього дощу землі. Дощ усиляв, і струмочки води стікали по обличчях. Смерть нітрохи не спотворила дівчат. Вони лежали у домовинах на білим-білих мережаних простирадлах і неначе посміхалися. Вони були прегарні, неначе дві маківки скупані в Рсі. Він стояв у ногах. Йому не було страшно. Йому було дивно. Він стояв. І в голові оберталася й оберталася стара мамина платівка. На долині туман, на долині туман упав, Мак червоний в Русі, мак червоний в Русі скупав, Ляля -ля заплющила очі, вона впустила голову на руки і заплакала. Вона відчула жахливу втому. Ляля -ля втомилася, вона якось дивно втомлювалася. Чим більше втомлювалася, тим менше їй вдавалось розслабитися. Втома стискала її тіло кліщами. Все міцніше і міцніше, і все важче було вирватися з цих металевих обіймів. Вона сідала навпроти дзеркала і з жалом споглядала, як її тіло страждало від неможливості розслабитись. Як воно поступово кам'яніло, якісь дивні аморфності, а потім починало поступово щазати. Коли його зображення у дзеркалі зникало, з лялею починало відбуватися щось дуже дивне. Вона відчувала, що не лише зображення її тіло зникало, а й саме тіло теж. Вона залишалася безтілесною, і в цей момент їй ставало легко і гарно. Будучи безтілесною, вона легко переміщувалася у просторі й часі. Щоправда, в обмеженому просторі і обмеженому часі. Вона легко переміщувалася у проміжку свого життя. Вона легко переміщувалася в обмеженому просторі, а саме в старому Києві. Вихід за межі обмеженого простору і обмеженого часу був можливий. Однак це відбувалося якось боляче для свідомості. Тож вона силкувалася не експериментувати і не подорожувати за межі старого Києва і свого життєвого відрізку. Вона легко опинялася у своєму минулому і так само легко у своєму майбутньому. Щоправда, вона не могла чітко бачити, як це відбувалося. Ця реальність була як потік підсвідомості, як сон. Вона бачила ті самі міські пейзажі та інтер'єри, ті ж самі обличчя. Вона спостерігала за різними подіями. І несподівано, як зі сну пробуджувалася, однак зі страшним фізичним болем у всьому тілі, і вона знову ставала собою, знову відчувала своє тіло. Тепер воно вже слухалося її і їй ставало легше. Зібралися всі унизу, у великій обшитій деревом вітальні біля каміна. Вони їли здорову сільську їжу і мовчки розглядали одне одного. Рюрик сторожко зиркав на Христину та, втупилися у свою миску з юшкою, лише час від часу повертала голову ліворуч, де палахкотів котів вогонь у каміні, і на кілька хвилин відключалися від зовнішнього світу, занурюючись у магічний стан споглядання вогню. Масюня дивилася на Гайгера, Гайгер дивився на Чижика, Чижик дивився на Масюню, Ляля також дивилася на Масюню. Ляля хотіла з'ясувати для себе, чи не відбувається з Масюнею та дивина, що й із нею самою. Однак видавалося, що подрузі в той момент було все по барабану. Тишу порушив Чижик. «Ви не відчуваєте, що тут у горах є певний хронотопний розрив?» «Часово-просторова чорна діра. Ти говори простішими фразами», – зауважила Масюня, проте, як не дивно, Гайгер підхопив цю тему з великим ентузіазмом. «Це не лише тут, у цій місцевості. Є такі точки на планеті, де щось дивне відбувається з часом, або він скаженно летить, або навпаки зупиняється, і з простором» який раптово з неперервного стає дискретним, не ми опиняємося на іншій планеті. Тут збігаються різні часові пласти – минуле і майбутнє, а теперішність геть зникає. Саме тому в таких точках з'являються примари минулого і знаки майбутнього. Все перемішується і перевертається з ніг на голову. Решта слухачів сприйняла цю звістку не надто оптимістично. Їм чомусь не хотілося ніякої спотвореної реальності, ніякої містики. Власне, вони вже в цю мить і самі не знали, чого хотіли. І взагалі, чого приперлися в цю діру? Перспектива провести кілька днів у закритому просторі нікому не приносила втіхи. Окрім, здається, Гайгера. дужче гіршали загальний настрій і психологічне самопочуття його колег по мандрівці, тим веселішим він ставав. «Хочу напитися», – врешті-решт похмуро сказала Масюня. Вона мовила це таким тоном, що Ляля зрозуміла. Із з Масюнею щось не те. «Тут не вийде», – попередив її Чижик. «У горах це неможливо». «Все одно». Очу, відрубала вона і подалася до своєї кімнати за випивкою «А де ж ваш Мольфар?» – тим часом став розпитувати Рюрика Гайгер «Мольфар?» – немов пропудився зі снутою «А, Мольфар?» – нарешті згадав він «Мольфар скоро буде, не переживайте» Повернулася Масюня з цілою торбою, відкоркувала пляшку і щедро хлюпнула собі в келих Христина взяла свою чарку і посунула до Масюні Масюня налила і їй. Пляшка пішла по колу. За вікном падав сніг. Здається, нас замете, байдуже промовила Масюня. Гайгер обернувся і аж заверещав: "Супер! У вас часом у кімнатах не стоять фігурки десятинегряд?" пожартувала Масюня. Гайгер вдоволено зареготався, вочевидь тішачись аналогією з романом Агати Крісті. «Ми не з тієї опери», – меланхолійно звався Рюрик. «А з якої?» – поцікавилася Ляля. «Життя привидів». Несподівано Масюня ударила кулаком по столу. «Годі!» – закричала вона. всі, ким Гайгера здригнулися!» «Досить, я тобі сказала! Досить твоєї маячні!» «Масюню, ти чого?» – ніжно прикрив її руку своєю чижик. «Він образно» інший письменник. Усі ми привиди одного і того самого світу. Є тільки світ, вічний світ, а ми в ньому лише привиди. Здається, я чітко сказала «годі», відсмикнула свою руку Масюня. Якщо не приймаєш цю концепцію привидів, то пропоную іншу. Привиди – це наші предки. У всіх культурах, від найдавніших і до нинішніх, існує культ предків у тому чи іншому вигляді. Незалежно від того, чи віримо ми у життя після смерті, тілесне чи безтілесне, наші предки, і не тільки наші предки, а й ширше, духи померлих постійно з нами. Духи небіжчиків повинні після смерті покинути живих. Тихо сказала Масюня, схиливши голову. «Ти маєш рацію, однак я маю на увазі мертвих, душі яких не можуть покинути землю. Їх не приймає той світ. Я маю на увазі душі самогубців». «Годі!» – майже істерично вигукнула Масюня. І хотіла була кинутися сходами на гору, проте зупинилася, очевидно, зі страху залишитися на самоті в маленькій кімнатці. Вона повернулася, вімкнула телевізор, і сіла у крісло. Масюня нервує. Це точно. Масюня що знає. Однак вона нічого не скаже. Знає, щось діється. Щось подібне до ляленої тривоги. Здається, Масюня навіть знає більше про цю мерзену, холодну, слизьку тривогу. Однак вона нічого не скаже. Вона всіляко уникатиме лишитися з лялею на один з сібосвідків, поговорити про це, а сніг все йде і йде, насточно замете. І що тоді, що тоді буде. Ляля добре пам'ятає дотики й руки. Там, на пішохідному мості, у неї була холодна, вогка, вузенька долонька. Ця долонька тримає лялю в житті. Вони не можуть розлучитися, незважаючи на те, що вони настільки різні, що їм просто протипоказано бути разом, іти разом по життю, їх щось тримає вкупі, можливо, це маленька холодна вогка Масюнина долонька за її лялину руку. Масюня завжди скаржилася, у тебе така велика жорстка, суха долоня. Я така маленька і беззахисна, як моя ручка, а ти велика і сильна, як твоя рука. Масюня чомусь думала, що ляля велика і сильна. Насправді ляля ще беззахисніша від Масюні, яка таки знайшла своє місце в житті, зробила кар'єру. А ляля -ля так і тинялася по цьому світові, мов безпритульний цуцик. Вогонь мирно потріскував у каміні. Масюня клацала пультом, міняючи канали. Гайгер дрімав на диванчику. Рюрик і Христина сиділи на стільцях, тримаючись за руки. «Чисто, як ми з Масюнею на пішохідному мості перед стрибком», – подумала Ляля і аж дригнулася від цієї думки. Вони сидять на стільцях і дивляться в телевізор так само, як багато років тому Ляля і Масюня дивилися в чорні води Дніпра. Зненацька у двері хтось постукав. Ляля здригнулася. На порозі стояв карпатський вуйко у старому кожусі. Замість шапки чи бодай капелюха на голові була пов'язана вовняна хустка, на ногах старі хромові чоботи. Він зайшов до хати і навіть не звернув уваги на мешканців. Ретельно витер чоботи, пройшов кімнатою, оминаючи стільці, де сиділа компанія. Підійшов до каміна, взяв кочергу і перегорнув жар. Потім опустився на маленький ослінчик перед каміном і втупився у вогонь. Так посидів. А тоді зняв шапку і кинув її на підлогу. «Це він!» – подумала Ляля, побачивши, як його чорне шпакувате волосся упало на плечі. «Оце він і є, той легендарний мольфар!» – подумала Ляля. Їй стало гаряче. Тим часом він іще трохи посидів біля вогню і скинув кожуха. «Так, це точно він!» – подумала Ляля, побачивши його сіру полотняну сорочку і його чорні волохаті руки. Мольфар сидів до неї спиною, однак здавалося, ніби він пронизує її поглядом. Він провів долоною по голові, і вона побачила його руку зі смужкою скромної вишивки, що вибивалася з рукава. Грубо волохату руку. Потім він стиснув пальців кулак. І той кулак був здоровецький і водночас тендітний. Тендітний від того, що шкіра була тонка і не загрубла, якби мало бути в карпатського вуйка. Він помалу розчепірив руку, пальці так само, сильні і тендітні заразом. На вказівному був перстень. Ось він устав і рушив нагору, мугикаючи якусь химерну мелодію, залишивши на ослінчику велику криваву пелюстку маку і запах щойно розпиленої модрини. Ляля не запам'ятала його обличчя. Лише спина стояла у неї перед очима, сіра сорочка з грубого полотна, чорне волосся з пасмами севини і уривок химерної мелодії. Ляля -ля немов пробудилася зі сну і заозиралася до окруж. Наче нічого й не сталося. Всі дивилися телевізор. Ляля -ля уважніше придивилася до Масюні. Її вона знала споміж усіх найкраще. Подруга сиділа до неї спиною, і стало видно, як її шия вкривається червоними плямами. Це був вірний знак, що Масюня розхвилювалася. «Масюню!» – тихенько покликала Ляля. Та обернулась, однак зробила вигляд, що нічого дивного не трапилося. «Що?» «Ідеш спати?» «Іду!» Ляля подивилася на місце, де щойно сидів мольфар – Ослідчик був порожній, і пелюстки не було, не було, не було шапки, не було кожуха, були тільки мокрі сліди, що вели на гору. Ляля і Масюня зупинилися, кожна біля своєї кімнати. «Щось мені моторошно спати самій», – непевно промовила Масюня. «Мені теж зраділа Ляля, у мене є друге ліжко, ходи до мене». Е, — Та ні, я краще сама, — передумала та, — на добраніч. — На добраніч, — трохи розчаровано сказала Ляля.